Десь втратити ілюзії. Хай, як дивно, це була правда. Ще дивніше, що вчора я саме обмірковував таку версію мого зволікання то чого ж не відпекуватися. Можливо, сказав я, це нормально. Люди тримаються за те, у що вірять. Вони не шукають правди, а прагнуть лише своєрідного балансу в житті і їм вдається побудувати більш-менш збалансований світ на основі своїх переконань. Це їх утішає, і вони підсвідомо тримаються за нього. Але чому ми не здаємо собі справи, що наша віра не є реальністю? Не забувайте те, що, у що ми віримо, стає нашою реальністю. Я не впевнений, що до кінця вас розумію. Знаєте, для мене це, мабуть, настільки філософські роздуми. Та хай, як я стараюся бути мрійником, усе ж лишаюся раціоналістом. Для мене реальність – це реальність. Узагалі-то все дуже просто. Якщо я попрошу вас заплющити очі, затулити вуха, і у точності описати реальність, яка вас оточує, ви опишете не все. Це нормально, йдеться про мільярди відомостей, і ви осягнули не всі. Ви сприйняли тільки частину реальності. Тобто, наприклад, візуально ви сприйняли певну кількість інформації про місце, розташування стін та підпор видимих вам кампанів. Дерева, кущі, рослини всіяні тисячами листків, що певним чином калихаються від подовів вітру. Додайте до цього меблі, предмети, малюнки. Кожна з цих речей складається із різних матеріалів. Речовини неоднорідні, кольори негомогенні. Це також сила селена інформації про освітлення, ціні, небо, хмари, що переміщується... Сонце. Та й моє тіло надсилає вам тисячі відомостей про позу, рухи, погляд, вирази мого обличчя, які змінюються щосекунди, а йдеться ж виключно про візуальну інформацію. До цього слід додати, вів далі цілитель, звукову інформацію, різноманітні і мінливі шуми, близькі і далекі. Безліч модуляцій мого голосу, його гучність, тональність, ритм моїх слів, шурхіт нашого одягу від рухів, звуки комах, що літають поряд, птахів у далині, шелестіння вітру в листі тощо. І на тому не край. На вас впливає інформація, сприйнята нюховою і дотиковою системами провадив самцян. Це температура і вологість повітря, запахи рослин навкруги, що сприймаються по-різному, залежно від напрямку вітру. Відчуття, пов'язані з численними точками дотику вашого тіла до землі і Окей, окей, ви мене переконали урвав я цілителя, визнаю, я б не зміг описати всю цю сприйняту інформацію із заплющеними очима та затуленими вухами, це правда. І причина дуже проста – ви не усвідомлюєте всієї інформації, її забагато, і ви підсвідомо її сортуєте, щось уловлюєте, а щось ні. Так, безперечно. І ось що справді цікаво, це сортування в нас і з вами відбувається по-різному. Якщо попросити багато осіб виконати цю вправу та скласти список того, що вони спостерігають у своєму оточенні, не знайдеться навіть двох однакових списків сприйняття інформації, кожен сортуватиме по-своєму. Добре. І сортування не є випадковим. Як це? Сортування в кожного своє. І залежить, зокрема, від переконань, від того, яким людина собі уявляє світ, тобто від бачення життя. Так? Наші переконання спонукають нас фільтрувати реальність, тобто те, що ми бачимо, чуємо та відчуваємо. Для мене це... І досі доволі абстрактні поняття. Я наведу приклад дещо перебільшений, щоб простіше. Окей, уявімо, що ви підсвідомо переконані, ніби світ небезпечний, ніби йому не можна довіряти, ніби слід захищатися. Припустімо, що ви маєте таке переконання. Гаразд? Гаразд. Якщо у вас закладено таке переконання, тоді як гадаєте, на що ви звертали б увагу такої миті, як зараз? Яку інформацію вловлювали б, якби в глибині душі вірили, що світ є небезпечним? Ну, зараз, я не знаю, я собі уявляю, що, мабуть, не довіряв би вам особливо, бо взагалі тож я вас не знаю. Гадаю, я б уважно розглядав ваше обличчя, намагаючись прочитати ваші думки, зрозуміти, що може ховатися за вашими привітними зверненнями до мене. І я б спробував виявити можливі невідповідності у ваших словах, щоб з'ясувати, чи гідні ви довіри? А ще б я одним оком стежив за садовою хвірткою, щоб переконатися, що вона відчинена, і я легко зможу піти геть у разі проблем. Ну от, що ще? Зараз, зараз. Може, я б ще пильнував цю балку, яка, схоже, ледве тримається і може звалитися мені на голову. Плюс, я позирав на гекона – що, як чую, розгулює поміж балок, бо мені було б страшно, що він сповзе і вкусить мене. Я б остерігався плазунів. До того ж, я б завважав, що циновка старенька і подумав, що можу загнати скалку, якщо не буду обережним. Усе так. Ваша увага була прикута до потенційних ризиків що виникають за цих обставин. А якби вас попросили заплющити очі і описати оточення, саме ці ризиковані елементи спадали б вам на думку. Так, однозначно. Тепер уявіть, що ви маєте протилежне переконання, вважаєте світ приязним, людей милими, чесними, гідними довіри. На вашу думку, життя пропонує безліч задоволень, що ними варто скористатися. Уявіть, що це переконання у вас глибоко вкорінене. У такому разі, на що б ви звертали увагу цієї миті? Що б могли описати, заплющивши очі, затуливши вуха? Мабуть, я б описав рослини. Вони тут справді дуже гарні. Описав приємний вітерець, завдяки якому легше витримувати спеку. Гадаю, згадав би і про гекона, бо сказав би собі, прикольно, якщо під дашком гекон, то принаймні камахи тут не повзають. Потім я б описав умиротворене обличчя цього приємного чоловіка, який відкриває мені безліч цікавинок. І то задарма. Точно. Те, як ми сприймаємо реальність, довколишній світ править за фільтр. Це ніби вибіркові окуляри, які змушують нас бачити тільки ті деталі, що підтверджують наше переконання, як наслідок це переконання укріплюється, виходить замкнене коло. Вважаючи світ небезпечним, бів далі цілитель – ми, очевидно, звертаємо увагу на всі реальні чи потенційні небезпеки та й, відповідно, дедалі більше відчуваємо, що живемо у небезпечному світі. Зрештою, це логічно. Та цим проблема не обмежується. Наші переконання також дозволяють нам інтерпретувати реальність. Інтерпретувати? Ви от щойно говорили про вирази мого обличчя. Ці вирази, до речі, так само як жести, можна інтерпретувати по-різному. Ваші переконання допоможуть знайти інтерпретацію. Усмішка сприйматиметься як ознака дружби, приязності, принаджування або ж іронії, глузування чи зневаги. Наполегливий погляд можна розцінити як ознаку зацікавленості або навпаки – як погрозу, спробу дестабілізувати, і кожен упевнений у власній інтерпретації, те, як ви сприймаєте світ, спонукає вас надавати значення всім двозначним і непевним явищам, і це укріплює ваше переконання, вкотре укріплює. Я починаю розуміти, чому ви кажете, що наші переконання стають нашою реальністю. Так от тільки на цьому процес не спиняється. Здоріти можна. Коли ви у щось вірите, це спонукає вас до певної лінії поведінки, що впливає на поведінку інших, яка своєю чергою знову укріплює ваші переконання. Ова! Усе складніше і складніше. Насправді все просто. Повернімося до нашого прикладу. Ви переконані, що світ небезпечний, що слід остерігатися, як ви будете поводитися, знайомлячись із людьми. Ніколи не втрачатиму пильності. Так, і ймовірно, обличчя у вас буде закритим із виразом, що не заохочує до спілкування. Безумовно. Люди, які зустріли вас уперше, це завважать. Відчують, як вони тоді поводимуться із вами. Справді, швидше за все, вони теж будуть обережними і не відкриватимуться мені. Точно. І тоді ви це побачите. Відчуєте, що вони закриті, трохи дивно до вас ставляться. Вгадайте, як ви це інтерпретуватиме під впливом ваших переконань. Я безсумнівно казатиму собі, що маю рацію, не довіряючи людям. Ваші переконання знов укріплюються. Здоріти можна. Так, але з другого боку, якщо у глибині душі ви вірите, що всі люди приємні, ви будете відкритими до них, будете сміхатися, спілкуватися розслаблено. Звісно ж, це спонукатиме їх до відкритися і вам. Розслабитися у вашій присутності. Підсвідомо ви сприйматиме це як доказ, що світ – приязне місце. Ваше переконання укріпиться. Проте слід розуміти, що цей процес відбувається на підсвідомому рівні. Саме тому він такий потужний. Не буває такого, що ви свідомо кажете собі – Усе правильно, я думав, люди дуже милі. Ні, вам не потрібно казати собі таке, адже для вас це норма. Те, що люди милі, для вас є беззаперечним фактом. Так само ті, що воліють незмінно не довіряти іншим, не дивуються, що зустрічають закритих, неприємних людей, нехай водночас і нарікають на це. Неймовірно. Урешті-решт кожен сам того неосвідомлюючи створює власну реальність, яка є лише плодом його переконань. Це насправді неймовірно, феєрично. Останнє слово – вельми влучне. Я здогадався, що цілитель задоволений справленим враженням, він певно збагнув, що я починаю розуміти силу і розмах теорії. Мене й справді все це ошелешило. Сумно було, що люди є жертвами власних уявлень, власних суджень, власних переконань, коли послугуватиметеся терміном цілителя. Мабуть, найжахливіше, що люди не здають собі справи, що діється, і виходить, навіть не усвідомлюють, що вірять у те, у що вірять? Їхні переконання не є свідомими думками. Мені кортіло кричати про це на весь світ, пояснити всім, що треба припинити вірити – у нісенітниці. Я хотів сказати людям, що вони отруюють собі життя через речі, які навіть не є реальністю. Мені уявлялося, як я за кермом мікроавтобуса, на зразок тих, що використовуються для рекламування мандрівного цирку. Їджу по всій планеті, з одного села в друге, і гарлаю в гучномовець. Пані та панове – Конче потрібно зректися своїх переконань. Ви змушуєте себе страждати, повірте мені. Мабуть, менше ніж за три дні мене забрали б люди в білому і нап'яли б мені гамівну сорочку, тоді б мав уже свій цирк з обитими дверима в дурці. Гаразд, та все ж одне запитання, яких сфер стосуються ці наші переконання, на що поширюються. У нас у всіх сформувалися переконання про себе, інших людей, про стосунки з іншими, про світ, тобто майже про все, починаючи з хисту до навчання і закінчуючи вихованням дітей. Кожний носить у собі сукупність переконань щодо професійного розвитку, подружніх стосунків тощо. Безліч переконань, що керують нашим життям. Деякі позитивні, деякі негативні. Чи не так? Ні, не зовсім. Переконання не судять. Єдине, що можна стверджувати – вони не є реальністю. А от цікавіше зрозуміти вплив переконань. Кожне переконання справляє водночас і позитивний вплив, і обмежувальний. Зараз я визнаю, що деякі переконання справляють більше позитивного впливу у порівнянні з іншими. Згоден. Мені здається, ми зацікавлені в тім, щоб вірити в приязність світу, чи не так? До речі, я не розумію, як віра в те, що світ небезпечний, може справити позитивний вплив. А все ж може. Така віра, звісно, спонукає вас надміру захищатися. Без сумніву, ви трохи псуєте собі життя. Та от у чому річ, якщо одного дня... Ви наштовхнетеся на реальну небезпеку, ви, певно, будете більш захищені, ніж ті люди, які вірять, що все на краще у цьому найкращому зі світів. Мабуть, так. Ось чому важливо усвідомлювати свої переконання, а тоді зрозуміти, що вони є лише переконаннями і визначити їхній вплив на своє життя – це допоможе зрозуміти свої переживання. Щодо цього, то вчора ви казали, що ми усунемо перешкоди, які заважають мені бути щасливим. Так, але спочатку я змушу вас попрацювати самостійно. Я даю вам два завдання, які ви маєте виконати після нашого сьогоднішнього сеансу до наступної зустрічі. Добре, перше завдання побачити сон на яву. З цим, гадаю, я впораюся. Отже, вам потрібен сон про те, що ви живете у світі, де все можливо. Уявіть, що ваші можливості безмежні. Так, ніби ви маєте всі дипломи світу. Всі найкращі людські якості, досконалий розум, добре вмієте взаємодіяти з людьми, маєте зовнішність мрії, тобто все, що хочете. Для вас немає нічого неможливого. Перечуваю, я вподобаю цей сон. Тоді уявіть, яким за таких обставин було б ваше життя. Що б ви робили, який фах обрали б, яке б мали б дозвілля? Одне слово, як розгорталося б ваше життя. Тримайте в голові те, що для вас усе можливо. Занотуйте, що у вас вийшло, і принесіть мені записи. Добре. Ваше друге завдання – трохи подосліджувати. Подосліджувати? Так, я хочу, щоб ви зібрали результати наукових досліджень, проведених у Сполучених Штатах щодо ефекту плацебо. Потім про них поговоримо. Але де мені їх шукати? У Сполучених Штатах усі фармацевтичні лабораторії зобов'язані проводити такі дослідження. Вони не мають права випустити на ринок новий препарат, не надавши наукового підтвердження про те, що він дієвіший за плацебо, тобто речовину без лікувальних властивостей. Це опосередковано дає точні дані щодо дієвості – плацебо. Ніхто не користується цими даними, а от я вважаю їх гідними уваги. Мені відомо, що лабораторії опублікували деякі результати, і ви їх знайдете. Вам вони відомі? Звичайно. Але чому ви тоді просите мене їх шукати? Ви б вигадали багато часу, якби обговорили їх просто зараз – «У мене в суботу літак. Вертаюся додому. Ми небагато разів зможемо ще зустрітися». Тому що почути інформацію від когось і пошукати самому в джерелах – зовсім різні речі. Даруйте, та я не розумію, що це змінює. Якщо я вам розповім, ви можете засумніватися в цифрах, що я наводжу. А я вас уже трохи знаю і думаю, ви неодмінно так і зробите. Може, не зараз. Але пізніше так і буде. Та й особиста еволюція не відбувається від того, що ми слухаємо чиїсь розповіді. Треба діяти самому і переживати власний досвід. І де ж мені шукати цю інформацію? Я зняв номер у готелі. У мене немає доступу до інтернету, а на острові я не побачив жодного інтернет-кафе. Той, що дозволяє перший і ліпший перешкоді стати йому на заваді, у житті далеко не піде. «Ну жбо, я у вас вірю!» Останнє запитання. «У котрі мені до вас прийти завтра, щоб ви були незайняті й мали на мене час?» Якусь мить цілитель дивився на мене, усміхаючись. «Я вже захвилювався!» Чи не бовкнув чогось зайвого? Сьогодні у мене із цим були проблеми. Не формуйте собі переконання, ніби потребуєте мене, того часу, що я зможу вам приділити, коли ви прийдете, цілком вистачить. Йдучи до автівки, я думав, як цьому чоловікові вдається зберігати спокій і безтурботність, дивитися доброзичливим поглядом і при цьому говорити геть не те, що мені хочеться чути. Ця людина непередбачувана, не схожа на інших. Я не припиняв дивуватися його обізнаності з інформацією із Заходу, що ніяк не в'язалася з образом цілителя. Я ладен був заприсягтися, що він ніколи не виїжджав із свого селища і мені не вкладалося в голові, як мешкаючи на іншому кінці світу, старий гань черпав мудрість і досліджень Заходу, дивина». Я майже запам'ятав шлях і не щувся, як доїхав до Убуда. У тропіках сонце сідає рано, і коли я припаркувався коло центрального ринку, було вже темно. Зі садової тераси ресторанчика линули пахощі фіміаду. Балійці часто використовують фіміам для відлякування мошкари. Ароматичні палички куряться в чашах, виставлених у саду або на вході в будинках. Це створює чарівливу, нічну атмосферу в убоді. Я пройшов у ресторан, вмостився за столиком під деревом і замовив рибу-гриль. На столиках на терасі стояли свічки, а в траві тліли лампадки, від яких лилося м'яке, тепле світло. Подеколи долинали вигуки з вулиці. Певнобалійці зазивали іноземних перехожих, пропонуючи послуги імпровізованого таксі. До концерту я мав ще годину. Остров Балі – єдине місце на землі, де я не дивився на годинник, що півгодини. Час тут не має значення, яка є година, така є, та й по всьому. Так само з погодою. Тут ніхто не перевіряє прогнозу, адже в будь-якому разі кожний день приносить однаково багато сонця й дощу. Так неодмінно буде. Не обтяжуючи себе незручними питаннями, баліці приймають те, що дають їм Боги. Я замислився над завданням мудреця побачити сон про довершене життя, де був би щасливим, мені потрібно було трохи часу, щоб вжитися в роль людини, яка може дозволити собі все і уявити, яким би було б моє життя. Не щодня випадає міркувати про таке, особисто я більше звик щодня звертати увагу на те, що не клеїться в моєму житті, замість думати, яким воно мало бути. Щойно я дозволив собі мріяти, перше, що спало на думку, як би будь-що було можливим, я б змінив фах. Звісно, викладач – шанована професія, що високо цінується, але годі вже нудитися, викладаючи предмет школярам. Які його не люблять. Звісно, я знав, що коли взятися за це по-іншому, можна посилити мотивацію дітей до навчання і зрештою зацікавити їх, але мусив дотримуватися офіційної програми і застосовувати на уроках педагогічні методи, геть непридатні для сучасних школярів». Мені нестерпно було розриватися між вимогами адміністрації і практичними потребами, що кардинально різняться. Я потребував свіжого повітря. Мені треба було радикально змінити фах, реалізуватися в мистецтві. Я мріяв перетворити своє захоплення на професію, захоплювання фотографією. Я обожнював лобити вирази обличчя, в портретах, що зображують особистість, емоції, стан душі людини. Мене приваблювала навіть весільна фотографія, якщо таке можливо все. Я б відкрив би свою фотостудію, бо була б не чергова контора, де штампують постановчі нецікаві фотографії, а особлива студія, де роблять живі світлини, Ловлять миті, манери і вирази обличчя, що показують людину справжньою. Мої фотографії розповідали б історії. Роздивляючись світлини, можна б зрозуміти, про що думають і що відчувають люди на них. Ці світлини відкривали б емоції батьків, надії або страхи свекра й свекрухи, тещі й тестя, погляд старшої сестри, яка чекає своєї черги, Погляди людей, розлучених, для кого молоді, наче малі діти, що вірять у різдвяне диво. Мені б хотілося увічнити щастя, щоб протягом подальшого життя люди завжди могли глянути на фотографію і поринути в атмосферу значущого дня, знову сповнитися забутими почуттями, що були їхніми. Вдале фото розкаже більше, ніж довга оповідь. Моя студія зробилася вельми успішною і здобула б популярність. Деякі мої твориння публікувалися в, у журналах, що цікавиться моєю роботою. Мій талант нарешті знайшов би визнання. Отак, то було б круто. Я б лишив помірні ціни, щоб мої послуги були доступними широкому загалу. Утім, порівняно з викладацькою, моя зарплата зросла б удвічі, ба, навіть утричі. Я б нарешті придбав би собі будинок. То був би гарний будинок, я б сам би накреслив проект і найняв будівельників. У мене був би сад, і я би порався там на вихідних, валявся в шезлонгу під липою. У пообідній годині я б відпочивав на морішку. А мій ніс лоскотали пахощі маргариток. Звісно ж, поряд зі мною була б жінка, яку б я кохав і яка кохала б мене. Певна річ, ще я навчився б грати на піаніно. Мені завжди кортіло грати на музичному інструменті, тепер уже б я навчився. І тоді вечорами у вітальні, поки в каміні потріскує полум'я, грав би ноктюрни шопена. Вряди години запрошував би друзів і грав би для них. Моє щастя було б заразливим. Ваша рибам з'їм. Е, прошу. Вам лимон чи пряний соус? Лимон, дякую. Ціла рибина простяглася на моїй тарілці. І як мені здалося, втупилася в мене Невидючим оком. Я почав картати себе, що мріяв про щастя тоді, як через мене загинула риба. Зирячі вона нагадувала мені про це. Я майже із подивом відзначив для себе, що моя мрія не була захмарною. Щоб знайти щастя, мені не було треба робитися мільярдером, рок-зіркою чи відомим політиком. Та чомусь ця проста мрія і щастя, що його, вона мала принести, – видавалася мені недоступною. Я за малим не сертився на цілителя за те, що той прочинив двері на життя, яке могло бути моїм. Прочинення дверей – Лишило мені гіркий посмак, адже я усвідомив величезний розрив між мрією та реальністю. Мені лишалося виконати друге завдання. Я замислився, де б знайти доступ до інтернету, без сумніву, у готелі, що має бути достатньо дорогим для такого обладнання. Але мені могли відмовити через те, що я не гість готелю. Ну добре, завтра намагатимуся потрапити. Спробую... Удачі в одному із прибережних фешенебельних готелів. Вигадаю якусь нісенітницю і буду викручуватися. Рибина, схоже, не схвалювала мого задуму, так само витріщалася з винувачувальним поглядом. Де подівся мій апетит, і я попрахав рахунок, лишивши майже повну тарілку. Мені шкода, старенька, але твоя смерть виявилася марною». На дворі я знову занурився в розслаблену вуличну атмосферу. Біля церемоніальної зали зустрівся з Гансом і Клаудією. Вони, стоячи посміхом, доїдали, що схоже на сендвічі, на вигляд не надто апетитні. Та це нормально. Навіщо шукати задоволень? Перекуси на ходу, дозволяючи гаяти менше часу та й дешевше. Одне слово – раціональність. «Доброго вечора, Жуліани!» – мовили вони в «Доброго вечора і вам!» «То як, скільки храмів устигли відвідати по обіді?» «Скажімо так, ми добре рентабілізували сьогоднішній день», – відповів Ганс. «Концерт от-от почнеться», – попередила Клаудія. «Церемоніальна зала виявилася чимось на зразок амфітеатру. Просто неба!» Майже всі місця були зайняті, і ми сіли далеко на горішньому ряді, але по центру. Як вимогливий меламан, я очікував особливої фішки оркестру гамелан, таких собі великих бамбукових ксилофонів, що видають певну гаму доволі різких звуків. На цій сцені я нарахував їх щонайменше вісім, і коли концерт почався, мене вразив гвалт, що здійнявся на весь амфітеатр. Спершу звуки зі сцени видавалися оглушливими, какофонія та й годі, та невдовзі я вловив злагодженість ансамблю. Зрештою мусив визнати, що в цій нехай негармонійній, як на західницький смак музиці, була чарівність. Повторювальні мелодії вмить гіпнотизують, і ви впадаєте в дивовижний стан. Нав'язливі звуки неначе наче заволодіють мозком. Стійкий запах фіміаму ринув в амфітеатр зусібіч та оповивав публіку». Хвилин за 10 чи 20, а майже й більше, не знаю, бо загубив лік часу, на сцену вийшли танцівниці, розкішно вбрані в перепишні традиційні костюми, витончені й барвисті. У танцівниць були вигадливі зачіски, зібране у жмуток волосся, прикрашали перли й тонкі стрічки. Їхні танцювальні па були точними і зграбними. У кожному русі неймовірна жіночність і грація. Зі свого дальнього місця я бачив їхні примружені очі. І ураз зрозумів, вони в трансі, то був танець під гіпнозом. Дивовижно було спостерігати, як вони в такому стані рухаються точно в ритм звуків оркестру Гамелан, що й уводив їх у транс і передавав його глядачам». Танцівниці переміщувалися рівномірною досконалою координацією, руки в цьому танці відігравали важливу роль. Танцівниці виконували комбінацію витончених, систематизованих жестів, елегантність яких могла б зрівнятися хіба з точністю. Публіка була заворожена, і я відчував, як вона вібрує в унісон танцівницям. Зачарували нас і пахощі Фіміаму. Тільки Ганс цілий час позирав на годинника, а от Клаудія була поглинена виступом. Мені здавалося, вона от-от перейде в стан левітації. Це явище нібито вельми цікавило її чоловіка науковця Ритм дедалі більше наростав, і невідчепні звуки оркестру «Гамелан» посилювалися заволодіваючи моїм мозком і полоняючи мою душу, що вже й не належала мені. Запах фіміаму оповив моє тіло і проникав у кожну фібру моєї душі. Світлові ефекти сцени кружляли у моїй голові, тоді як кожна клітинка мого тіла вібрувала в ритмі ударних інструментів. Після такого концерту важко, Кермувати по ночі, на щастя, я мав лише їхати за машиною моїх голландців і не мусив думати про маршрут. Я знав, що можу довіритися Гансові. Він зберіг. Твере замислення. Я кермував машинально, у цім шлях видався мені вельми довгим. Ми їхали через ліси, поля і незлічені селища, де я змушував себе зосередитися, щоб не наїхати на перехожих, які досі сновигали вулицями. Найскладніше було уникати машин, що вилітали з усібіч і то переважно з вимкненими фарами». Балійці вірять у реінкарнацію, тому не бояться смерті. Унаслідок цього і пішоходи, і водії в них вельми необачні. Бідному смертному, як я, доводиться бути вдвічі пильнішим. До пляжу в Пимуритані ми дісталися майже опівночі. У темряві, розкидані пляжем, бо одинокі вогники, свідчили, що навкруги багато людей». Місяць повсякчас, визираючи з-поза хмар, що силкувалися його затолити, заливав холодним білим світом хвильки, які набігали на пісок. Ми втрьох підійшли до охоронця, що регулював доступ до пляжу. Доброго вечора, ми прийшли подивитися на черепах, сказав Ганс. Доброго вечора, ви маєте право зайти на пляж. Якщо будете дотримуватися правил, до дорослих черепах не можна наближатися більше, ніж на 2 метри, не можна підвищувати голос і слід триматися берега, заходити у зону, яка віддаляє черепах від моря, заборонено. Гаразд! Гарного вечора! Ми мовчки попростували піщаним берегом, вдихаючи тепле нічне повітря, просякнуте легкими морськими ароматами. Ми розгляділи великі темні горбочки. Вздовж пляжу кожна черепаха була завдовжки 1 метр 10 сантиметрів і завважки 120 кілограмів. Вони здавалися нерухомими, неначе посунули на піску. Цьмяне світло такої собі небесної фари спорадично зблизкуючи уподібнювало їх до бентежних, доісторичних створінь. Ми довго заворожено дивилися на черепах і ні за що б не потурбували їхнього спокою. Вони готувалися до найпрекраснішого у світі дійства у богобійній тиші. Порушувані хіба незначним похлюпуванням хвиль, що залед сягали черепах. Огорнені спокоєм, зачаровані рідкісною митцю, ми занурилися у всесвіт, Непоспіху відчували глухий стукіт наших сердець, що резонував у глибинах нашого єства. Так минуло кілька довгих хвилин, і ми за цей час не вимовили ані слова. Потім вирушили до групи людей, що стояли на віддалі. Виявилися вони в асоціації захисту природи і поквапилися долучитися до події. Вони оберігали черепах і стежили за яйцями – поки малюки не вилупляться, бо щойно це станеться, матері полишають малюків на піску. Активісти пояснили, що ведуть щорічний реєстр виводку, щоб з року в рік стежити за статистикою. Століттями на черепах полювали, та нарешті уряд, усвідомивши загрозу зникнення виду, заборонив торгівлю ними. Відтоді процвітає браконьєрство, і під час короткочасного вилуплення одна дві ночі на рік чиновники роблять спроби забезпечити нагляд за нечисленними пляжами і складками. Черепахи, що прийшли сюди відкласти яйця, теж народилися на цьому пляжі тільки понад 50 років тому. Усі ці роки вони мандрували, подолавши десятки тисяч кілометрів і вернулися продовжувати рід саме в те місце, де народилися півстоліття тому. Ніхто не знає, чому так. Жодному науковцю не вдалося це пояснити, так воно є, і це дуже зворушливо. Я дивився на безмовних черепах хранителів тисячолітньої таємниці і незвіданої мудрості. Чому вони вернулися? Як запам'ятали місце? Як їм вдалося орієнтуватися в океанах так, щоб повернутися саме сюди? На місце свого народження. Який сенс цього явища? Стільки запитань лишаються без відповіді. Ми чекали вилуплення близько трьох годин, а потім у нас округлилися очі і розтало серце. Щойно ми побачили, як новонароджені малюки вирушили до моря, не вагаючись, пробігли ці кілька метрів, що відокремлювали їх від води. Ми довідалися, що найближчі години більшість з них загине. Їх поїдять хижаки, зокрема Акули. Ті, кому вдасться дістатися відкритого моря, його глибин матимуть згодом більше шансів вижити. За статистикою, з нічного виводу виживо врешті-решт, одне черепашеня. Життя це лотерея, скрушно мовила Клаудія. Життя це невпивні перегони. Висловив свою думку її чоловік виживають тільки найшвидші. Ті, що б'ють байдики, розважаються або поринають у задоволення, пропадають. Треба завжди йти попереду. Я був приголомшений і через черепашенят, і через те, що почув, неймовірно. Усього в кількох словах кожний підсумував своє бачення життя. Знайшовся останній елемент. Голландського пазлу. Усі сцени, що їх свідком я став, склалися в одну картинку. Я тепер зрозумів, чому Клаудія прийняла роль домогосподарки свого чоловіка. Вона витягла нещасливий лотерейний квиток. Хто програв, той програв. Нічого не вдієш. Ніхто ж не сперечається, коли піймав облизня в казино чи лото. Усе як є – не має сенсу пробувати щось змінити. Щодо Ганса, то тепер я краще розумів його запал до активності і неспроможність насолоджуватися митями розслаблення. Я замислився, і черепахи мають уявлення про життя. Чи навпаки, відсутність таких уявлень дозволяє їм жити у більшій гармонії зі самими собою. Я дивився, як упевнено черепашенята прямують до своєї природної стихії. І думав. Хто ж із них виживе і вернеться сюди за 50 років, досягнувши віку для продовження роду? Я спокійно вернувся на свій пляж і виконав щоденний ритуал – нічне купання. Спробував уявити, як забігав би у воду, якби був черепашатком. Завдачою я схильний вагатися, тож замислився – чи вислів «з'їдають сумніви» не набуває в цьому контексті особливого значення. Наступного ранку я прокинувся доволі рано, попри те, що вночі поспав мало. Я хотів мати якнайбільше часу на пошук інформації, що загадав цілитель. Перш ніж покваплюся, на зустріч із ним». У путівнику я знайшов найближчий дорогий готель і застрибнув у машину. За 20 хвилин збавив швидкість, під'їхавши до входу в Аманкіла. Безперечно, один із найгарніших і водночас найзатишніших готелів у світі. Нервово глиднув, заїхавши на паркувальний майданчик готелю. Сидячи за кермом дешової орендованої автівки, я б раптом усвідомив, яка вона недоладна, до того ж жахливо брудна, після двотижневого метляння заплюженими дорогами острова. Силкуючись перечиняти якнайменше шуму, повільно заїхав на доріжку обабіч, якою було висаджено море квітів. І припаркувався чим далі від рецепції. Трохи попетлявши вишуканим садом, пройшов до входу гарною стежкою. На облямованій скалям галявині побачив двох працівників, що стояли навколішки на траві. Озброївшись ножицями, вони ретельно підрівнювали газон. У готелі такого рівня про вульгарну газонокасарку не може бути й мови. Вона потребувала спокій гостей. Я на мить спантиличено застиг і тоді продовжив дорогу, стараючись іти невимушено і вдавати байдужість завсідника. Грати цю роль було нелегко, бо як від навколишньої краси перехоплювало подих. Моїм очам відкривався комплекс одноповерхових будиночків, почастий без стін, споруджених у сучасному колоніальному стилі, з дорогих матеріалів рідкісного дерева, гарного каміння. Приємні для ока будівлі у кремових тонах стояли понад морем. Напроти пишалися три розкішні басейні, розділені на три рівні. Перший був – повінця, наповнений водою, яка безшумно стікала у другий басейн, розташований нижче, а той своєю чергою переливався у третій – Прямо в далині відкривався запамаришливе краєвид на море, яке вигравало тими ж блакитними барвами, що й вода у басейнах. Ці басейни дивовижно вписувалися у пейзаж так, що, здавалося, нібито море підфарбували для уподібнення кольорової гами. Над головою грандіозна блакить неба. Кокосові пальми та інші тропічні дерева були завбачливо висаджені, щоб доповнити красу і довершеність цього місця. У мене склалося враження, що неможливо ані додати, ані забрати щось звідси, не порушивши довершеної обстановки. Абсолютний спокій навколо, ані дощі. Гості готелю без сумніву воліли всамітнюватися у приватних басейнах, облаштованих в укритих від небажаних поглядів елегантних садах біля кожного будиночка. Лише кілька працівників у бежевих одностроях у тон будівлям подеколи безмовно винирали між колонами наші привиди. Я попрямував до рецепції, і мені дедалі складніше було вдавати, що ніби я почувався, мов риба в воді. Мене люб'язно та усміхнено зустрів адміністратор, теж елегантно обраний, у бешевий однострій. Я прибрав упевненого вигляду. Доброго дня! Чи можу я використати комп'ютер із доступом в інтернет, будь ласка? Ви мешкаєте в нашому готелі, пане? Чому він запитає? Адже чудово знає, що ні. У путівнику я прочитав, що в готелі працює 200 осіб, які обслуговують 70 гостей. Працівники щодня вивчають на пам'ять прізвища клієнтів. І перестривши їх на території, відповідно звертаються. «Якся маєте, пане Сміт? Гарний день, пані Грін. Чи не так?» Ви у чудовій формі, пане Кінг. Ні, я зупинився в Леджіан, збрехав Ян, назвавши інший фешенебний мильний готель на острові. Я мандрую східною частиною острова і мені терміново потрібен інтернет на кілька хвилин. Я був певен, що хай там як, цей чоловік не відмахнеться від людини із заходу. Прошуйте за мною, пане. Адміністратор повів мене в елегантне приміщення, де стояв уже вимкнений комп'ютер до моїх послуг. Покій був завбільшки, як моя квартира вдома, затишна атмосфера, грубий килим на підлозі, стіни, обшиті тропічним деревом, зашклені квадратиками, двері з ручкою, що певно коштувала як мій квіток на літак. Мені знадобилося менше чверті години на те, щоб проглянути видані пошуковиком результати, знайти потрібну інформацію. Прочитане підтвердило відомості побіжно згадані цілителі. Фармацевтичні лабораторії збирали пацієнтів-добровольців хворих на одну недугу. Половині видавали новий препарат, розроблений для лікування цієї недуги, а другій половині – плацебо, тобто нейтральну речовину без лікувальних властивостей, замасковану під препарат. Ці пацієнти, звісно, не знали, що отримали плацебо, вірили, що то препарат, який їх вилікує. Потім дослідники оцінювали результати, отримані в кожній групі пацієнтів. Для того, щоб довести дієвість препарату, хворі, які його приймали, повинні були мати кращі результати, ніж група з плацебо. Так я дізнався, що плацебо справляє вплив на хворих. Це і так доволі вражає, адже йдеться про реальні недуги і геть позбавлені лікувальних властивостей речовини – плацебо. Отже, єдиний ефект – психологічний. Пацієнти вірили, що приймають справжній препарат і що він їх вилікує. У деяких випадках цього навіть вистачило для одужання. Найбільше мене вразила кількість людей, кому стало віри в одужання, щоб справді одужати. У середньому 30%. Навіть біль зникав. Плацебо виявилося не менш дієвим за морфій у 54% випадків. Пацієнти відчували біль, мучилися, а прийнявши нікчемну суміш із цукру, чи ще бозначого позбувалися болю, достатньо було віри. Приголомшений, я пороглянув багато схожих цифр із приводу різноманітних хвороб. Аж ось натрапив на дані, що змусили мене заціпиніти. Мої пальці наче прикипіли до клавіатури. Хворим на рак, видали плацебо, сказавши, що це хіміотерапія». І у 33% із них повністю випало волосся. Я втупився в екран, роззявивши рота. Ці пацієнти ковтали що схоже на шматок цукру, вірячи, ніби то препарат із відомим побічним ефектом випадіння волосся, і справді втратили волосся. Але ж, Господи Боже, то був клятий шматок цукру. Мене глибоко вразила ця сила віри що на ній так наполягав цілитель. Це просто неймовірно. Утім, цифри були цілком реальні, опубліковані вельми серйозною лабораторією, що ославилася своєю хіміотерапією. Мене аж злість узяла. І чому ці дані не повідомляють широкому загалу? Чому б не поділитися ними із пресою? Це спонукало б громадськість до обговорення, а далі до справи взялася б наука. Якщо психологічні явища аж так впливають на тіло і хвороби, чому дослідження зосереджені на виробництві дорогих медикаментів, що не бувають безпобічних ефектів? Чому б не виявити більш цікавості до методів лікування психологічними засобами? Я встав і вийшов із спокою, навмисно лишивши відкритою сторінку із приголомшливими даними. А що, як пощастить і наступним користувачам, що сяде за цей комп'ютер, буде керівник великого інформаційного агентства? Мріяти ж не заборонено. На виході я недбало попрощався з адміністратором, звісно ж, не спитавши, скільки винен за користування інтернетом. Це звучало б підозріло з вуст завсідника закладів такого рівня. Доброго дня, — привітався я із молодою жінкою, що як завжди мене зустріла Від готелю. Аманкіла я їхав сюди години півтори. Мені вистачило одного погляду на кампан і сад, щоб вмить відчути глибоке блаженство. Я був на сьомому небі. Схоже відчуття, коли відкриваєш сонцезахисний крем із торішнього літа і від запаху в мент переносишся туди, де провів попередню відпустку. Митра самцяна сьогодні немає. Прошу. Отак, знагла. Мене повернули з небес на землю. Немає. Це місце і він видавалися мені одним цілим. Той я не уявляв, як цілитель може звідси вийти. Він кудись пішов, але ж повернеться, я почекаю. Ні. Він попрохав передати вам оце, відказала жінка, простягнувши мені складений у четверо бежевий аркуш паперу. Він заставив мені записку, якщо хотів пояснити відсутність, чому просто не передав жінці повідомлення на словах. Я розгорнув записку і швидко проглянув, забувши про присутність жінки». До нашої наступної зустрічі запишіть усе, що заважає вам здійснити мрію про щасливе життя. Влаштуйте собі сходження на гору Скуво. Самтіян. Сходження на гору Скуво? Але ж це щонайменше години чотири чи п'ять. Та ще й за цієї спеки. Чого б тоді не на Анапуруну. Жінка усміхнено дивилася на мене, геть не переймаючись моїм хвилюванням. «А він щось сказав, коли передав записку?» «Мене якось прокоментував?» «Запитав я. Нічого особливого, тільки сказав віддати вам це і додав, що ви зрозумієте». «Так, зрозумів, його немає на місці, він не може мене прийняти, а в мене три дні до відльоту. Я дуже засмутився. А завтра він буде, не знаєте? Буде неодмінно». Відповіла жінка тоном, який радше свідчив, що вона й гадки немає. Якщо побачите його, обов'язково перекажіть, що я приїду завтра вранці і сильно на нього розраховую. Мені конче треба із ним зустрітися. Я попрощався і поплентався до автівки. Я одразу вирушив в керунку гори Скуво, що на півночі острова. Утім, без ентузіазму. Мусив поквапитися, щоб здійснити сходження, достигнути, спуститися до темряви. Проїхавши кілька кілометрів, я побачив хлопчика, що йшов уздовж дороги. Він мав років вісім чи десять, не знаю, ніколи не вмів визначати вік дітей на вигляд. Заваживши мою автівку, він спинився, простягнув руку і підняв великий палець. Я не мав підстав відмовити, і хлопчик усівся в автівку із задоволеною посмішкою. Як тебе звати? Кетут. Той не дивно, існує всього чотири балійські імені, принаймні серед найпоширенішої касти. Отож, при кожному знайомстві маєш один шанс із чотирьох зустріти саме Кетута. Хіба ти не маєш бути в школі? Ні, сьогодні ні. Ти йдеш до батьків? Мої батьки обоє померли. Я глитнув картаючи себе за довгий язик та побачив, що хлопчик і досі сміхається. «Вони загинули в автокатастрофі минулого тижня», – уточнив він, – усе ще усміхаючись. Ягець збентежився, хоча знав, що балійці зовсім по-іншому ставляться до смерті. Вірячи в реінкарнацію, вони надають смерті не таке значення, як ми – для них то не вельми сумна подія. Я дивився на усміхнену дитину, і вперше мені майнула думка, що я б хотів би бути балійцем і належати до культури, що навіяла б мені позитивні уявлення. Я довго розмірковував над тим, як змінилося б моє життя, якби я інакше ставився до власної смерті. Я довіз хлопчика до його села і продовжу свою дорогу. На небі ані хмаринки, що гамуала б пекуче сонце. Сходження на гору скуво заповідалося на тяжке випробування. Я вже засумнівався, чи знайду в собі відбагу зіснити це. Чесно кажучи, мені не дуже хотілося і до того ж я не розумів, що це мало мені дати. Навіщо цілитель згадав мені таке? з якою метою, як це пов'язано з нашими розмовами і з моїм пошуком щасливого життя? Ніяк. То нащо мені це робити? Та й я маю друге, важливіше завдання, ліпше зосередитися на ньому. Щоб ближче я під'їжджав до гори Скуго, то більше сумнівався в ідеї сходження. Не варто обманювати себе, пояснив мені цілитель. Ну от і не обманюватиму Правда в тім, що я не мав ані найменшого бажання дертися на гору. Мені не потрібно було виправдовувати це рішення псевдораціональними аргументами. Завтра я скажу цілителеві правду. Якщо я мав щось для себе відкрити на цій горі, він мені скаже що саме, і мені того вистачить. Я здатний зрозуміти те, що мені пояснюють. Мені враз полегшало від цього рішення, мов камінь із серця. Я розвернувся на наступному перехресті і узяв курс на схід. Пункт призначення – мій пляж. Приїхав надвечір, припаркувався і побачив Клаудію, що йшла попри моє бунгало. «Вітаю, Клаудіє! Чудовий день, правда ж? Так, сьогодні гарна погода, завтра доведеться за це розплачуватися». Озвалася вона і пішла собі далі побіжно кинуті фрази, що на них я раніше бездумно не зважав, тепер різали вухо. Світ Клаудію був сумним, тому до всього хорошого вона ставилася із підозрою, мабуть, думала, що не заслужила, і коли траплялося щось хороше, готувалася рано чи пізно за це заплатити. Озброювшись блокнотом та олівцем, я вмостився на піску і притулився до стовбура пальми, щоб укритися в тіні. Пляж був безлюдним. Лише рибальський човник далеко в морі нагадував про присутність людей між мною і безмежам обрію. Спершу занотував усе, що спало мені на думку вчора в ресторані. Скидалося на те, що я писав заповіт щастя. Якби я помер... Мої нащадки прочитали б, яке життя мені хотілося мати. Що заважало мені жити цим омріяним життям? Відповісти в загальних рисах важко, треба вдаватися в подробиці. Я згадав усе, що мені уявлялося, одне за одним, і, на жаль, доволі легко було знайти причини, які унеможливлювали здійснення моїх мрій і планів, втілення в життя моїх ідей а отже і доступ до щастя. Писав близько години і потім меланхолійно спостерігав, як ніч огортає море. Я, як усі, пережив миті щастя, але мені здавалося, що я не створений для цілковито щасливого життя. Певно, щастя дається деяким людям, деяким обраним, та я не один із них. Настав час для мого нічного купання, і я довго, Дуже